Kapitola osmá, znovu na Zelené hoře. Za dva dny byl kefalín opět na ošetřovně v příkladě péči desátníka Jak vidím, nic se tady za tu dobu nezměnilo. Zhodnotil situaci, když se pomalu rozhlédl kolem. Na ošetřovně bylo velice příjemně a představa, že se tu bude několik týdnů vyvalovat, nebyla k zahození. Voháňka ho v tom plně podporoval. Za chvíli tu je jaro, liboval si, a to už to všechno bude jinak utíkat. Já jdu za pár dní do civilu a ty budeš starej máza, hochu, jak já se těším, o tom nemáš ponětí. Pak se dostavil na své pracoviště kapitán Hořec, pozorně pročetl chorobopis a ujistil kefalína, že jeho choroba si pravděpodobně vyžádá delší léčení. Stav bojové připravenosti na Zelené hoře se ustavičně zhoršoval. Nemocní a pracovně nevýkonní jedinci byli z pracovišť stahováni do strážního dílu, který teď skýtal přímo odtřesnou podívanou. Některé zvlášť znamenité jedince bylo dokonce nutno z tohoto útvaru vyčlenit a přidělit jim práce ve skladištích, jídelně a podobně. Černík! který přicestoval do nepomůku o několik dní dříve než kefalín, se uplatnil nejprve jako krmič tří erárních vepřů a později jako číšník v dustonické kuchyni. Obojí dělal se stejnou láskou a péčí. Problém číslo jedna byl ovšem doktor Macháček. Jeho apatie, která byla obdivodná již při nástupu prezidentní služby, ustavečně vzrůstala a skýtala jedinečnou fascinující podivadou. Důstojníci při pohledu na něj šíleli a dostávali nečekané záchvaty zořivosti. Macháček, teď vy jste úplně blbej, křičel náčelník štábu kapitán Honec. Vy máte ten mozek dočista vylízaný, vysvětlete mi, jak jste mohl udělat doktorát. Náhodou, cudil se Macháček a hleděl přes hlavu běsnícího představeného, kam si dodáli. Pouze jednou jedinkrát byl učitel pokus postavit macháčka do stráže. Svěřili mu samopal osm nábojů a zavedli ho do strážní budky před skladiště svršků. O několik minut později ho přistihl dozorčí vojskového tělesa, jak se prochází v nedalekém lesíku a láskyplně si prohlíží přírodní scenérie. Samopal s patronami pochopitelně zanechal v strážní budce. Macháček, jste se na svém stanovišti, zavil službu kodající nadporučík. Já jsem se tam nudil, odvětil s úsměvem doktor. A tady je tak hezký, podívejte na ty srostlé břízky. A kde máte zbraň? Co kdyby přišel nějaký diverzant? My už bychom se nějak domluvili, ujišťovalo Macháček a byl tak spokojen, že nebylo možno mu to nezávidět. Po této politování hodné události, která vážně ohrozila obrany schopnost zelené hory, byli Macháčkovi svěřeni tři erární vepři. Až dosud je vyživoval vojín Černík a jeho odchodem do dustonické jíderny se toto prominentní místo uvolnilo. Leč, ani to si doktor Macháček nedovedl vážit. Po několika dnech se na něj osopil kapitán Honec. Chlape, prasata žvou hlady! A jsou jim vidět žebrá krmité vůbec? Macháček přesvědčil. Jsou to ovšem zvířata velice vyvíravá. Dosud nesedla to, co jsem jim před třemi dny naservíroval. Kapitán se chytil za hlavu a letěl do orady. hladoví a zdivočelí vepři se na něho vrhli a bojovně chrochtajíce počali mu okusovat uniformu. Důstojník je záhnal klackem a vykonal kontrolu. Macháček říval po chvíli na usmívajícího se doktora. Vy jste jim dal čalamádu, to nevíte, že prasata kyselí nežerou? No při troše dobré vůle, to se mohla, prohlásil Macháček a kapitán vztekle uplivuje, dal raději na ústup. Vepři byli svěření kouzelníku Pavlovi a Macháček dostal za úkol zametat jídelnu s přilehlými objekty. Kefalín byl konečně propuštěn z nemocničního ošetřování a stal se členem strážního dílu. Hned první den mu byla svěřena funkce dozorčího roty na zámku. Sedl si ke stolku a počal číst osudy dobrého vojáka Švejka. Zaujalo ho to do té míry, že přelédl přicházejícího majoreálušku. Kefalín, kedy mi podáte hlášení? Dozorčí roty vyskočil a prohlásil, že po dobu jeho služby se nic zvláště nestalo. Akože je. Podíval se terazky. Som major, který má dva metry a vy ma nevidíte. Voják má podat hláseně, i keby major mal iba metr. No to by byl velice malý major, řekl Kefalí Falín Dalo by se říci přímo mrňavý. Bol, připustil Haluška ale bol by to váš představený. Ukažte tu knihu Kefalín. Vzal do ruky osudy dobrého vojáka Švejka a zamračil se. Tuto knihu zabavujem. Máme vela Švíkou u našich jednotok. Odešel s němu do své kanceláře, ale za chvíli se vrátil ke Kefalinovu stolku z náručí válečné literatury od sovětských autorů. Voják má čítať, takéto knihy pravil. Alebo nemá čítať vůbec? Další část služby proběhla bez závat, až na to, že kefalín podal hlášení a Eisnboniákovi, který přišel na svého syna. Odpoledne se opět u stolku objevil terasky. rasky. Dozorčí, Provedu, odviděl kefalín, ačkoliv neměl nejmenší tušení o tom, co se na něm požaruje. Věděl však, že nemá smysl se pouštět s teraským do diskuze. Toto podivné slovo vežahory musice chvíli vrtalo hlavou, ale pak na ně přestal myslet, neboť měl svých starostí dost. A si za hodinu se Terasky vrátil. Hovoril jsem vám dozorčí, vežahory, provedu, zažval kefalín a tentokrát se poctivě snažil přijít na klub majorovu přání. Vežáori, vežáori, co ten chlap vlastně chce, mumlal si pro sebe. Mám mu jít něco koupit do army? Vežáori, to vypadá na tlačenku. Ale mohlo by to být i něco jiného. Uplynula další hodina. Znovu se objevil major a byl nesmírně smutný. Vždycky, když se setkal s totálním neúspěchem, ztratil svou bojovnost a přepadla ho jakási chándra která z ní vyzařovala široko daleko. Chvíli vyčítavě mlčel. Hleděl na kefalínu v stolek a pokyvoval hlavou. Teprve po několika minutách těžce a odevzdaně zamumlal. A ty hasiči se ani nezošli! Máchl rukou a těžkým krokem se odebral k svému domovu. Kefalín konečně pochopil, oč byl žádán, Měl zalarmovat požárníky k hašení strážní věže. A nyní mu bylo skoro líto, že Terasky mu neudělal radost.